Але я як знав, як перечував, ваш номер вільний і чекає на вас. Йоган так само ласо обмацував її груди і сідниці маленькими липкими очицями. На сніданок вам, як завжди, грейп фрут і шинку, і два яйця, і спокій. Не будіть, поки сама не прокинусь, я нікуди не поспішаю. Валентина відчинила багажник, щоб дати можливість власниковим мотелю особисто їй прислужитись. «О, у вас сьогодні так мало речей?» «Я їду з одного дому до іншого. У мене там усе є», – байдуже процідила Валя. Вона почувалася тут господиною, людиною, яку чекають, особливим, бажаним гостем. Таким же бажаним гостем, не господиною, а саме гостею, почувалася вдома, в Норштатті, в Отто. Відчинила двері власним ключем. Назустріч вибіг із радісним гавкотом графі. Спанієль обожнював її. Любив у тією славнозвісною собачою любов'ю. Хоч Валя начебто нічого особливого задля цього й не робила, хіба годувала і розчісувала обережно його довгу шерсть. Та ще й лоскотала за вушком, чого ніколи не робив раціональний Отто. «Заходилась прибирати». Загалом Отто цілком відповідав стандартам німецької акуратності. Але жіноче прибирання – не те саме, що чоловіче, навіть якщо чоловік – німець. Пожалкувала, що відколи вони одружились, Отто звільнив фрау Берту, справедливо міркуючи, що дружина цілком дасть собі раду з його невеличкою квартирою. Тепер шкодує, звичайно, та ходу назад немає. Така витрата дуже здивує німецькі соціальні служби, оскільки він отримує допомогу на дружину, котра не працює і повинна б, за логікою, займатися домашнім господарством. Приготувала вечерю. Встигла об'їхати крамниці, щоб заповнити холодильник, напівпорожньо чомусь. Пожаліла думкою Отто. Працює, допізна працює на своєму заводі із холодними залізяками. Приходить додому, а тут порожньо, холодно, самотньо. Він тому й женився, щоб хтось був, щоб хтось чекав. Серце, жіноче, українське, здатне пожаліти і зрозуміти. Стиснулось. Може, справді повернутись назовсім. Нехай собі Віктор залишається в сім'ї. Нехай дбає про свою жанну й малого. А вони народять малятку тут, у цій квартирі. Ні, не в цій, бо після народження маляти. Оті німецькі соціальні служби, які давно вже мислять комуністичними категоріями, хоч і вважають себе затятими антикомуністами, дадуть їм іншу, більшу квартиру з окремою кімнатою для нового німецького громадянина. Вони житимуть довго і дружно тут, у цій країні, де все так зручно і спокійно, де немає гусака і бура, де вона з її копійками, бо її нібито великі гроші тут не більше, як копійки, нікому не потрібна і не цікава. Тут їй нікого боятись. Тут усе наперед визначено, розграфлено, розписано аж до самої старості. І всі гусаки тут не передбачені, хіба на різдво запечені в духовці і фаршировані чорносливом чи яблуками. Отто повернувся рівно о 7.40. Валя знала його графік. Він завжди дотримувався його чітко. Закінчення роботи, потім чверть години на душ, переодягання, 20 хвилин на дорогу додому. Валя спершу дивувалась. Душ, власний час витрачений на приймання душу, оплачувався за подвійним тарифом, як понадорочна робота. Диваки, німці, яка їм різниця? Миється робітник після зміни чи вирушає додому – Весь у машинному маслі, як свиня. Дивувалась по первах Валентина. Та потім перестала. Комунізм тут у них, у цих затятих антикомуністів, комунізм. Вальюшо, Валечко, чому не подзвонила? Я б виїхав зустрів, стомилася бідолашна. Я вже встигла відпочити і навіть приготувати вечерю. Мої руки, сідай до столу. Він сидів навпроти, такий високий і сильний, такий симпатичний, якщо не сказати гарний. За роки шлюбу отто трохи розповнів, коли поділась його колишня худорлявість. Трохи згорблені, мабуть, від роботи, яка вимагає зосередженості і одноманітної пози, плечі. Довгі руки, порослі волосся, пальці сильні, вправні. Ними він від гайки, яких жоден ключ не бере. Валя не раз бачила. Навколо нігтів чорна смужечка, яку не відьмиєш милом.